Gambila proiektua susa argitaletxak bultzatutako liburu da, ea zehantzarkizale elkartarekin batera elkarlanean eramaten dena. Euskara zidatzitako teatrotestu bilduma egon korrigabe, Gambila proiektuak hutsune bat betetzea du elburu paperean eta sarean artxi bategi bat osatzeko elburuarekin ere, oiar egitasmoko koordinazaila da eta esango benetiko euskal teatroaren iraganari, orainari eta etorkizunari begira egiten ari garen bildugabada dela. Iraganeri begira birak amaituta, birak antzez egitutzen antzes lan garaikideak paperean gorde eta berrirakurtzan saiatzen ari garelako. Orainari begira egun antzerkian lanean ari diren antzegiak erratratatu eta bisibilizatu nahi ditugulako. Eta etorkizunari begira Euskal Teatroan ezinbestekoa delako transmisioa. Datozene, zerotik asiderela sentia ez dezaten, Bela Nolibarriak aurretik egindakoaren alde edo kontra egon daitezen, eta, atzerki eskola, laboreategi eta bestelakoetan, lanerako material garaikidea eduki ez Baurtean sei liburu plazaratzeko helburu dute eta udazkenean bazterreko haotxak Simplizimus eta Frankoren bilobaren haotxan zerkio brak plazaratu eta orain udaberriarekin hiru liburu berri argitaratu dituzte. Eneritz hartetxe eta duzunturi teatroaren isiltasuna, Kepa Erraski eta Sake Produktsioaken Mami Lebrun eta Galder Perezen hiru geltoki lur. Ba, eneritza artetxe eta du Suuri teatroaren liburuari dagokionez zaipatu behar da liburu honetan bi antzezlan bildu direla Antzeztu gabeko isiltasuna eta dagoeneko taularatua izan den karramarroa. Ba oraindik oltza ekarri ez duen isiltasuna obra buruz zera kontatu digu eneritza artetxeko itsertasunaren testu honen oinarria edo esan gonuke babere pertsonaia nagusia dela, Laia izeneko antropologo bat da eta bere inguruan baditu emakume honek eh, pertsonaia beste pertsonaia batzuk ba orrela egutaka, baina esan gonuke ba arratza, eh, emakume hau dela, ez, bere, bere bizitza eta bere, bere pentsaera edo eta, ba, Pertsona jaunek emandit eh, mandi aukera hainbat gai jorratzeko, niko bortak anituen hainbat gai. Hauetako batzuk aipatzearen, ba esan monuke adibidez, adizkiretasuna, amatasuna, dibortzioa, eh, feminismoaren gaineko ikuskutu jakin bat, eh, eh, ume gaineko indarkeria eskutua ere bai, daire ikusten da hor, bueno, hainbat gai pasatzen ditu elatu dut, eta eta hori. Besta aldetik egitura aldetik eta ez dut uste, ez, ez, ez dut uste dokaneko zo egitura klasikoa. Esango egitura dela pixka bat e, emakume honen bizitza publiko eta prematuaren arteko tartekatze bat besala. Ez hor, sartzen da esen artean eta arte horretatik barrukadean edo arte horretatik kapualdean gertatzen den bizitza bi hoien arteko artekatze bat edo da, batzutan bizitza hoiek bat egiten dutze, beste batzutan ez daukarte zer ikusiri bata beste ari gile, eta kontradikzioan daude, ez? Makume hau, iras, hitzalde e, bat ematen ari eta esaten duen, itxalde horiek esaten duen eta berri bizitza horiek artean ikusten dugu batzutan nola kontradizio bat dagoen, beste batzutan ba, bi hoyek interesatzen sita eta bueno, hori da pizka bate egitura egitura. Ba, ganbila bildu mari buruzko osetasun guztiak ganbila.eus webgunean dituzue.